Je, je, je. Takže já bych to možná začal od dneska pro z parků, všichni do Domady. 40 minut jam, sejdeme se pak do Domady a řeknete mi, řeknete si sami mezi sebou první tři, na osmnáct, který mají právo vyhrát stopy a pod 18, který vyhrám nějaký vězní jinak ty mikrofony, co jsou uprostřed, tam se bude nahrává zvuk ze skýtů, to znamená, že AQUO.CZ si to zasnamená a použije to na nějakých svěch projektů. Pořád se ty e, zvuky skateů dostanou i vezi nějaký český e, DJs s námi, takže to bude použitý pozice. Takže to je tak nějak za všechno a přečtu vám je Teď 40 čtyřicetů půjdou takže. Hij doet ook eigenlijk een signaal van een water.